Після мова. Наприкінці 2004 року Гарнер Дузуа, тодішній редактор журналу Azimov Science Fiction, запитав мене, чи не напишу я для нього повістинку. Як і багато аналогічних, ця пропозиція була не беззастережна. Ішлося про наповнення збірки під назвою «One Million A.D. 1 мільйон років нашої ери. Мені погано вдаються історії у такому далекому майбутньому як до нього дістатись у польоті фантазії. Мало хто з нас має адекватне розуміння того, що означає «століття», не кажучи вже про «століття», «століть-сторіч», цієї писаної історії людства якихось убогих 6 тисяч років. Мало які з наших інституцій проіснували хоча б один мільйон років без серйозних змін. Мільйон років – це десь від 4 до 9 життів усього нашого біологічного виду. Палеонтологи не впевнені, що саме Гомосапіансу Сапіенс уперше вийшов на арену. А враховуючи те, що практично вся художня література присвячена людському життю, а людське життя погано масштабується навіть у межах кількосот століть, не кажучи вже про геологічні мірки. Я вирішив підійти до розв'язку цього питання в неочевидний спосіб. Кінець. Читав Сергій Рубчук. 2025 рік.